Yes, velkommen til. Du lytter til Teknokraterne yes på sir. Aarhus Studenteradio. Fjerde udsendelse. Ja, under det nye navn. Ja, under det nye navn. Lige korrekt, ja. Uh, og i dag, der... Um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 det siger man faktisk ikke så meget, det måske, der lægger kortene på bordet. Yes, jeg elsker altid. Det plejer altid at være de der, de der store konsulentvirksomheder eller finansvirksomheder i USA, der har et eller andet, et eller andet navn, hvor jeg kan, ja, kan, kan trække sporene tilbage eller rødderne tilbage fra et eller andet, et eller andet tysk øh jysk til og det hvad med schneiderline en eller sådan så wurst wurst eller Hvis jeg nu siger der social network hvad siger i så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 Men Jeg kan sige, at det blev, der i fredags, da det blev offentliggjort, at de, deres ansøgning blev, afs, øh, det, blev, øh, ja, ja, blev afvist, afvist, ja. afvist ja. Ja. Øh, der, der faldt værdien af bitcoin faktisk med 8%, hvorefter den så er, er balanceret ja. lidt efter det, men ja, den, er, ja. den er så faldet ekstremt meget i, i pris. Øh.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 og så er der nogen, der har været inde og sige, jamen, det er den, det, det er den nok også højst sandsynligt til at gøre. Og så er der lavet også på det, og så er der måske højere odds på, at den vil falde. Og så kan man gå ind og odds, som var det en fodboldkamp, eller hvad. Eller så, hvad man nu altså mere rent, rent fra de tyske amatørjørne her, så ved man bare kalde det for spekulation. Altså, ja, er det, det bare, er jo val, ja. valutakspekulanter. Der, ja. der er jo det, er der også nogen, der gør med rent normal valuta, skulle jeg til at sige. Altså, en bitcoin, ikke? Altså, de går ind mm -hmm. og så satser på, at jamen, dollaren, den vil stige i morgen ja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 For eksempel, ja. øh, for eksempel på der Deep Web eller Dark Web eller der man ja, har lyst ja. at kalde det, det der jo, handler det jo meget med bitcoins er, så altså meget af den kriminalitet der øh, hvis man køber våben eller køber stof eller hvad det kunne være øh, så det bliver det ofte, ofte gjort med med bitcoins så det var ja. en af grundene til at de ikke vil have at, at den skulle godkendes det var at de markeder hvor det blev brugt de ikke hmm. var blevet reguleret ja, men præcis. Ja, jeg øh, ved ikke om uh, altså The Dark Web der mener vi selvfølgelig uh,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 Uh, ikke direkte er en, en egen bank Men de vil fungere som, uh, som Din online bank Det Som du bare har i lommen på din smartphone hele tiden ja. De arbejder sammen med nogle, uh, nogle andre uh, Virksomheder der udstiller kreditkort Og så er det dem der håndterer uh, Brugsoverfladen mm. Og er dem du, du ringer til hvis du lige har brug for En service medarbejder og så videre Præcis. Dem talte vi med Og der talte vi også kort om, om bitcoins med dem uh, Og der sagde de jo faktisk også at Øhm, ja, at digitale evolution i hvert fald er, altså, de, de er fremtiden. Det ja. kan være, at det ikke lige frembliver bliver Bitcoin, som medarbejderen sagde. Det kan godt være, at det bliver en anden form ja. for blockchain. Og teknologi, det er det, jeg var gerne vil til. Lige præcis. Altså, det, ja. og det, det har man, det har man jo også hørt. Altså, jeg tror at på internettet er, jeg har stødt på noget, der hedder G-coin eller sådan noget. Altså, der er mm. der er forskellige ting derude, som de som de prøver at etablere. Ja. Det er det? men det, det er måske også lidt paradoxalt, at de vil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 Disruptor, hvis jeg må våge at bruge det ord Nye, nye trikkeleje ved teknokraterne, synes jeg Ja, precis. En shot derude, hver gang der bliver sagt disruption eller Ej, det, det den er brugt et par gange, men det er okay Så har vi brugt den ene, vi må den en gang hver udsendelse Jamen, no, super, fedt Så har vi lige været omkring bitcoin Det er bitcoin, så Skal vi ikke hoppe over til de her sociale medier? Lad os gøre det Sådan Det er nemlig det, du lytter til Præcis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 men de har også gjort det i længere tid, fordi de har jo blandt andet, vi har set, hvordan Instagram starten kun var billeder lige pludselig, hvor du gerne smede små videoer op af en vis vejhed. Og så var der noget, der hed Facebook Slingshot. Kan I huske det? Nej. Nej, Nej præcis. Det er en øh, lukket app. Den lukkede rimelig hurtigt, men det var sådan mest, at ja, jeg bare med billeder og videoer.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 Facebook eller Mark Zuckerberg Får den her Masquerade app Integreret i det her Messenger Day ja. Så du får en intelligent app som, som kan brande sig på mange Og måske endda bedre funktioner End det Snapchat allerede har Jeg og I siger til det Det er lidt, det er lidt sjovt at, de, at den udvikler sådan Selvstændigt og ikke ud fra Facebook Det, det, er lidt, altså det plejer lidt at, mm. at være Udvildt sig af funktionerne mere, ja. End det er sådan selvstændigt Ja, ja, ja. så altså ved siden af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 så kan man også godt frygte at at, at at man forbinder mere den her billedfunktioner med sender billeder til hinanden med Snapchat øh, og ikke øh, Messenger Day. Altså forstår jeg, at Snapchat naja. bliver sådan mere det begreb at sådan, jeg snapper lige med en. Naja, naja. Altså, det, må være, det må være målet, okay. det der med at blive få opkaldt et et, et, et verbum eller substantiv efter ens ja. produkt. Ja. Er det tænker der også? Det er også uh, når man skal søge efter noget på, på internet, så siger man heller ikke søg lige på internet, naja. bare Google. Ja, ja Google. Ja. Ja. Det er, er også sådan en benchmark for, for store virksomheder, IT-virksomheder, tror jeg. Ja, præcis. Men det er mere om, at Facebook kan konkurrere med det her. Altså, man kan jo sige, det jo På den måde har de måske ikke navngivet deres produkt alligevel godt, han. Hvis Nej, det, Messenger det er, Day. Messenger Day. Det, alt det gode var taget. ja, det, ja, ja, ja, ja, ja, ja, det er ikke. Ja, daily. Nej, ja. Men det, er rigtigt. det er rigtigt. Men altså, for, for mig at sige, så er det jo bare endnu et skridt hen imod, at Facebook de vil snupe hele lavkagen for sig selv, altså... Vi havde et temaprogram, Distribueret Indhold, og så snakkede vi om, hvordan sociale medier forsøger at indtage i nyhedsbranchen og snubbe en bid af den kage. De har forsøgt noget med videotjenester, som YouTube for nærmest havde monopol på. Så har de haft nogle live-videoer, som YouTube også har, men Periscope også har ja. sociale medier. Og de har fået markedspladser over, og man kan jo fortsætte i uendelighed, hvordan Facebook konstant udvider sig. Ja, de, nu har de lavet en streaming-aftale med, med nogle rettighedshaver over USA og begynder med at eller det har de i hvert fald sagt, de vil gøre stream streame NFL-kampe live. Okay, for, på uh, Facebook? På Facebook. Som, uh, det, det prøvede Twitter jo for ikke så længe siden. Det gik ikke så godt, fordi uh, Twitter... Altså deres server deres var simpelthen for langsomme, så de folk, der så på Twitter, deres signal var for langsomt. Så du kan faktisk læse andre folk, tweete om scoring af det fodboldhold, inden de på deres skærm kunne se <laughs> dem score. Okay, det er vildt Så det, det fungerede ikke rigtig godt. Må vi se, om, om Facebook kan klare det bedre. Ja, yeah, men det, det er jo bare... Yeah.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 Uanset hvad de foretager så har de en million brugere, der er, der er klar til at modtage et produkt. Så det er altså, altså en million? Ja, ja. ja, ja. ja. Altså det, altså lige meget. Hvis, hvis vi bare siger, at de udgiver landet i Danmark, så, det jo, mm. så har de jo vanvittigt mange. Det er jo næsten hele befolkningen, der har Facebook. Så det er jo i, i forhold til at, altså, nye tiltag og funktioner på Facebook, så er de virkelig i en god position til at, til at udvide. Så det tager de også uh, god brug af, som du selv påpeger. Ja. ja, præcis. Men, okay, Altså jeg kan jo sige til jer for eksempel der Instagram Stories øh, udkom Som man tænker Jeg ved ikke, I har måske ikke brugt det Men på Instagram, der er der de der små cirkler op i toppen Som er også de her 24, 24 timers øh, daglige opdateringer Som folk kan lave Og der faldt den kvartalsvise vækst i Snapchat med 82% Da det her udkom øh, Og det var noget, hvor folk sagde Okay, men de kan jo ikke noget Men det, det påvirker så altså Snapchat stadigvæk Og så er spørgsmålet om det her, det kan så kan påvirke øh, nogen. Øh,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 bare kan det samme. Så det er jo meget. Det er det. Ja. Øh, det, er jo, det, er jo, ja, det er jo nok det, de endelig håber på. I stedet for at have to apps, så kan du bare have én applikation. Ja. Øh, I stedet for at have Snapchat, så kan du bare slippe den. Ja. Altså, men, men det er nok svært ikke for folk, der snapper dagligt og, og er vant til at trykke på det der lille spøgelsesikon med en gule cool, øh, fason. Ja. Den, den, den er svær at vente men, sig i med. Der kan jeg jo selvfølgelig kun tale ud fra min egen erfaring, men jeg ved jo nok, sige, at ligesom det er for mig og mine venner på WhatsApp, det er sådan en vaneting. Altså, vi vil aldrig finde på,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 Altså nu Jamen. viser jeg lige min iPhone jeg kan, jeg kan vise jer op i toppen Der er ikke nogen der har lavet en øh, Derinde og, Altså der er ikke nogen der har lavet nogle af de der De ligger op i toppen som, som små firkanter over ens beskeder Okay du øh, er inde i, i Facebooks ja, app eller? Og det, det er så deroppe øh, man gør det, øh, og det er Helt op i toppen med de her små firkanter Hvor man kan se dem ligesom, fuldstændig ligesom på Instagram Hvor du har de her Små runde Cirkler du kan trykke på deroppe så, så der er ikke nogen, der har i hvert fald gjort det af mine øh, 100 venner, eller, eller flere til, <laughs> på, på, øh, <laughs> ja. på Facebook. Men, men, det, men igen, bare lige af på det der med, at vi, vi står og snakker om de her små firmaer, som de, de der store medier bare sluger. Ikke? Altså forestiller du virkelig, at, at Facebook er blevet så stor, at de kan jo bare sådan lige, øh, forestil dig sådan en stor dinosaur, der bare lige hurtigt kan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 Jamen, det var egentlig, hvad jeg havde. Jeg ja. synes lige, at os. Jeg ved, at I ikke bruger det så meget, så vi skulle lige have en introduktion til Jamen, det. Jamen, det er da meget godt. Ja, det, så. det er sjovt med de der historier der på, på den Facebook-app, jeg har... Jeg har ekstremt mange af dem, det er faktisk lige nu, jeg har fundet ud af, hvad de er. Så det er jo meget godt, du lige sagde det. Er det rigtigt? Har du, <laughs> har du haft nogen lave? <laughs> ja, jeg har en del derovre. Nå, ikke, så det. er det bare mig, der er ikke. <laughs> okay, okay, stærk, stærk, stærk. Hvis der er nogle medievidenskabsudderende, der lytter og lige er på, på anden eller tredje semester og skal skrive deres MA opgaver snart og så, videre, så så kan de jo uh, spænde spændende sammenligne de der forskellige tjenester, hvad de kan ja. og hvad de ikke kan. Ja, lige præcis. Finde nogle, find nogle folk, der bruger det, og så, så vand tilbage til os om et stykke tid. Så mange tak.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 helt med på, hvad Wikileaks er, fordi nogle af de tænker måske Edward Snowden og så videre. Øhm, det, det er lidt forskelligt. Altså det er ham, øh, Julian Assange, øhm, som står bag ved Wikileaks, og han sidder PT øhm, i London i den ekvadorianske ambassade. Øhm, er han ikke og, kommet videre derfra? Nej, det er han ikke. Øhm, der, har han, øh, der har han været i, i mange år nu, og øhm, han siger så sig selv, at grunden til, at han er der, er, at fordi øhm, han... Øh, jamen, han, han, han er blevet anklaget i, i, i Sverige for, for voldtægt. Um, man er bange for, at, at vi sådan bliver overladt til Sverige, at amerikanerne så vil have fat af ham, uh, i ham på grund af nogle afsløringer, som WikiLeaks har, altså, hvem er... har haft. Uh, Julian Assange. Oh, ja, okay, men okay, altså, okay. det kan man læse af fremtid. Um, det har været i medierne en del, men i hvert fald fortsatte han sit arbejde der um, i den ekvadorianske akvari ambassade. Og um,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 tablets, computer, smart tv'er blandt andet. Yeah. Så skal man lige huske, at det er jo en. en altså. den efterretningstjeneste, der er deres opgave. Og de, de skal være gode, de skal være high-tech, og de skal kunne de her ting. Mm. Og så um, er det, som de afslører i øjeblikket, ikke noget, hvor man siger, at CIA har lavet en, en masse overvågning, eller NSA, men de her dokumenter umiddelbart. Det, de siger umiddelbart, er, hvad CIA er i stand til rent teknologisk. Um, okay. Og det giver også mening Fordi um, de for ikke så længe siden CIA um, Har, um, har dannet det der hedder Deres um, Nå nu skal jeg lige finde det her De har nemlig dannet sådan et cyberinstitut um, Okay tag din tid yeah, uh, Men er det, yeah. er, det, er det Er det sådan noget hvor man tænker Det er mig ikke færdigt det der de gør eller, eller er det kæft for det fedt De der går nok i stand til mange fede ting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 bliver installeret en ting, mens der i baggrunden også bliver installeret nogle, nogle programmer, der kan hijacke din computer, fjernstyre din Okay, den det er sådan nogle måder, de har gjort det på? Ja, trojaner. Det kan også være billeder, du downloader fra internet, et video osv., som, som indeholder noget kode, der giver, der giver adgang til det her. Okay, så uden man ved um. det, så kan det sagtens der. Ja. Er, er der. Ja. Ved, ved man på nogen måde, at, at det går ud over, sådan, at, at det er der rigtig mange, eller er der tværtimod eksempler på, at de har fanget en terrorist, ved hjælp af det her? Altså, hvad hvad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 har skaffet sig adgang til top-secret-dokumenter og har afsløret dem nu. Og nu kan vi så åbent diskutere om, hvordan og hvilke ting, de prøver at foretage sig hemmeligt. Det er jo selvfølgelig ikke særlig godt, så det er nok en eller anden, der kommer til at øh, ja, blive, der, blive straffet en smule for det her. Der findes altid et eller andet sådan Kit, der ikke er en del af systemet. Der var, jeg har hørt en, læst en del historier om et eller andet, sådan 12- og 13-årige, der, der hacker sig ind i Pentagon <laughs> eller siger eller hvad det skulle være. Så der er altid et eller andet, øh,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 altså hvis du forestiller jeg tror der må der også være nogen fra CIA der har udtalt sig om det her at, at deres intention må det jo være netop med at sige at vi, vi, vi bevarer sikkerheden i landet og vi finder øh, dem der måske vil gøre os sundt øh, nogle terrorister eller øh, eventuelt der skal til at komme og vi går ikke efter den øh, helt normale øh, provinsmor der har to børn ude i forstaden der ikke laver noget ja. altså, altså forstår du, jeg mener at da, da, de må jo sige et eller andet med at, at, at vi jo kun er interesseret i dem der har en, en eller anden form for spekulativ adfærd der kunne tro landet jeg ikke godt ved hvordan terrorister de begår sig på en sådan telefon. Altså de brur de må da bruge sådan krypterede beskeder. De må der bruge altså hvis de skal begå et terrorangreb. Sier lige. Jeg tror du ikke bare de snapper så det er ikke bare forsvinder igen Sindssygt, de bare snapper ja. til en anden. Jeg ved ikke dem måske også slægter eller noget. Det har man jo også hørt om. Altså man ved jo altså ja altså jeg jeg man kan jo, bare man meget, meget man for Man kan jo tænke det. på på bagmænd, og så kan man tænke på dem der på en eller anden måde bliver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 Ja, hvor sikre de skal, de, skal, de, skal, de skal opføre sig på deres telefoner osv. Mm. Øhm, men en anden ting, jeg kom i tanke om, er, at jamen, nu er CIA at I selv blevet hacket, og øhm, man kan forvente i de afsløringer, der kommer i de næste uger måneder, og måneder osv., øhm, at der faktisk er ret detaljerede beskrivelser af, hvordan man kan gøre det her. Altså, ind i de her dokumenter er der over 10 millioner linjer code, code, Um, og det, det er jo sådan lidt uh, ja, altså, ja, det, det er jo vanvittigt altså, og Er der CIA, så mange og, og CIA, linjer på 8.700 sider? det Måske er det jo yep. altså, med henvisninger til nogle andre ting ja, ja, men, men altså um, Det der er jo interessant Er også det her med at man ved blandt andet At CIA uh, nogle gange At, at deres ting de ligner nogle gange uh, russernes Og der er jo nogle på nettet der har formået At det er Øhm, ja, for, fordi mås måske har Rusland også haft en, en finger i spillet her, og så videre. Det har de altid. Men der er faktisk uh, andre, um, der, der siger, uh, også sikkerhedseksperter der siger, at det er jo ret tit også siger, at der bare kuperer, hvad russerne gør, fordi så behøver de ikke at udvikle deres egen uh, madrug okay. og så videre. Men det betyder jo også bare, at man um, ja, ikke det er også andre kræfter og, og aktører og så videre, der kan... Ja, yeah, der, der, der selv kan omskrive deres, deres små programmer. eller hvad, hvad Jo, det er, det er bare um... vildt, de har ti forskellige måder. Jeg kan stå, hvis de, hvis de lige havde fundet én, hvis de har ti forskellige måder. Så altså, må fandme godt nok sidde nogen i Apple og tænke, fanden gjorde de det? eller hold op, jeg går nok ringe. Ja, det er i hvert fald ret vildt, at det er virkelig ting, som, som de åbenbart ikke, ikke selv um, mm -hmm. ja, havde kendskab til. Uh, vi, vi kan afslutte på en ting, der, um, ja, som, som vi er lidt vilde med her i Teknokraterne, det er med selvkørende biler og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 Altså, ja. jeg tænker også lidt, altså, jeg kan da godt lide at klikke mig ja. igen nogle, nogle Facebook-profiler af venner, og en gang imellem. Ja, altså. ja. Og, altså, og grine Ja, Altså... Ja, men, ja, men det er ja. rigtigt. Ja, jeg, har, jeg har set uh, dørmænd, der har fået, altså, de bliver meget glædelige. Altså, det er jo, de skal bare styre dem, der kommer ind ud på en klub, hvis du alligevelsligt kan kontrollere mm. al informationen, der er på Facebook. Det, det er svært at forestille dig at, at det ikke er sådan en lille smule korrupter. Ja, ja. Jeg synes lige, den forbindelse, der kan de lige... Andreas, du viste mig lige en sjov hjemmeside, der hedder stalkscan.com. Der kan I lige gå ned smide jeres URL på jeres Facebook ind på ja, den hjemmeside. Facebook-profil, ja. ja. Facebook det var det, var linket op i toppen uh, på jeres profil. Og så lige smide den der ind, så kan I lige se, hvad der ligger informationer jeg ja, derude på nettet. Bare lige sådan helt basic Altså selv. Jeg troede, jeg troede sgu også bare folk, de kunne komme og rave i alt det, jeg havde. Ja, altså Men hold det... op, der, der ligger godt nok nogle billeder, som jeg troede var...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 den du beskrev du lige har skrevet til din kæreste om hvad I skal lave i aften eller... Jeg ved ikke, hvad... altså, så, så... og det, det er et andet aspekt i, i hele denne diskussion fordi man kan jo godt brokke sig over og synes det er slemt når uh, regeringsorganisationer efterretningstjenester og efterretningstjenester osv. får adgang til alle de her ting man til dagligt uh, afleverer vi den frivilligt til Google, uh, Apple, Facebook ja. osv. Skal vi sige det var det, og så lige har over til en uh, mund og quiz? Vi skal have en quiz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 Ja, vi har ikke råd til at betale royalties til Nej, det har vi sgu ikke. Så, ligesom jeg har heller ikke havde råd til at købe et ordentligt jingle. Så. Ja, ja. <laughs> der er, nogen, er nogen, der må gøre at donate lidt til teknokraterne. Det ja. Nej, nu skal vi lige til QS ugen, der gik. Øh, Udover de her tre nyheder, vi har haft med, så har jeg lige fundet nogle nyheder. Så skal jeg lige prøve at se, om øh, I kan gætte lidt. Og i dag kører du på en dejlig stringent, øh, konservativ måde. Helt mm -hmm. stenhård quiz. Ingen valgmuligheder. Ja. Og spørgsmålet det kan godt være lidt svære, hvis man ikke lige har læst nyheder fra... Nu og en uge tilbage. Ej, det kan vi godt lide. Det er altid informativt. Ja, og altså, så, så kan man så sige, det er helt okay, hvis vi pas på dem. Okay. Men vi ser, at der får flest point. Der er kun fire spørgsmål, så det er... Men, men det, det er sådan lidt nogle, nogle forlyninger her. Ja. Intel købte i dag, lige i dag, den 13. marts, et israelsk firma for 15 milliarder dollars. Det er nyhed, som har fået utrolig meget opmærksomhed på sociale medier.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 kendt for hvad den her chipmaker, altså det er jo nogen, der laver computerchips, så de kan ikke, ja. de har måske en, en del af den der bræk i det store puslespil at lave en selvkørende bil, men de mangler øh, det her f, f, f, sen, sensor og selvkørende element øh, mm. i det. Men det er jo vildt, hvordan de her chipproducenter de kaster sig ud af det, altså, vi, er, vi har talt om Nvidia også, ja, øh, det er med at ja. stå for graphicchips, der ja, er også kastet sig yes. ud og er i gang øh, i samarbejde med Audi at, at arbejde på selvkørende bil. Ja, byer. og det er jo en aktie, som jeg tror var den en af de mest stigende øh, store aktier i sidste år på det amerikanske marked. Men en anden bemærkning det er nok det, at jeg synes, det er så vanvittigt hvordan, altså der måske er et land sindssygt inden for tech i Israel. Altså man hører altid det her land i en eller anden sammenhæng, når det taler om Altså cutting edge teknologi det er altid et eller andet, hvor man siger, at den israelske firma og Jamen, sådan de, ja. som har gjort et eller andet, altså det er jo, det er jo ret vanvittigt. De, det må også være meget fedt at lige få 5 milliarder, ja, milliarder dollar for sit firma, og det er, det er den største køb i hvert fald israelsk tech-historie. Jeg ved ikke, hvor meget jeg selv kender til den uh, israelsk tech-historie, men det skulle være det største køb. Det var sådan rigtigt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 Igen, der kom din mail. Igennem i et interview i BBC. Der ved jeg om siger noget. Han blev interviewet om spændingerne mellem Nord- og Sydkorea. Og var igen på sådan en live Skype-forbindelse. Hvad skete der af uventede ting under interviewet? Åh, oh, for så! Ej, har I ikke set det? Er det, jeg, er det der, hvor hans to børn går ind? Oh, yes. Så, sådan, Ivan, det var godt. Okay, kan du fortælle lidt om det? også? Ja, jeg, altså, jeg kan bare huske, at... Uh,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 Moren, jeg ved ikke om det er eller babysitterne, de står og snakker over sådan helt, han sidder der i business suit og igennem på en Skype så snakker om spænding om Nord- og Sydkorea, og så kommer ja. det her lille barn ind og, og gerne vil lege, så kommer hen og morgen jo helt, åh, sådan helt løber ind, ja. fordi hun kan godt se at hun ja. har lidt. Hvor blev det sandt, var det? BBC. BBC, ja. men det er også meget godt, altså så derfor, derfor BBC som lidt mere youtube charme.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 Tror du han gjorde det, det ude af, ud af trosser eller hvad fordi han lige skrev den kommentar? Okay, så kan jeg godt. Det er jo rigtig Solarden som Elon Musk altså gør det ikke. Han er, og det er jo der skulle sige det er jo ikke, det er jo det er ikke Tesla det her. Det er jeg tror det er det der hedder Solarsetti. Hans øh, han har også så ja. mange. Altså bold i luften det er vil. Øh, så så det er Solarsetti han øh, han udtaler sig for der. Noget et et et et. Siste spørgsmål. Okay. Så lad, lad os se hvad hvad der så bliver til her. Det er jo dumt at vælge fire spørgsmål så. Noget i HBO's show. Last Night with Jamie Oliver Eller John Oliver, unnskyld øh, Der kritiserede John Oliver et techfirma Som i de seneste måneder har været lidt i væld med nogle produkter Hvilke firma er der taler om? Man kan ikke lige høre spørgsmål igen Jo, øh, altså det her show Last Night with John Oliver i HBO's show ja. Der kritiserede han et techfirma okay. Som har leveret nogle lidt Fået kritik for en del produkter her på det seneste Ja Hvad ja, er det for en techfirma? Lige umiddelbart vil jeg sige Samsung Øh, okay. uh, så siger jeg, ja, så siger jeg, Sony. Sony? Ja. Okay. Jeg af klippet her to minutter, og så kan I selv høre, hvordan han Rachel mod det her firma. Is Samsung. They have had a rough couple of months. You probably remember what happened with their phones. Burning and melting.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 Men, Vi skal tage rundt af nu her. Men, men uh, ja, det, det har i hvert fald afført en del af artikler uh, rundt omkring nettet. Men uh, Andreas, Samsung. han uh, vinter selvfølgelig i dag. Det gjorde han. Det gjorde han. Flot. Ja. Uh, og det var en lille afordning på, på dagens udsendelse. Mm. Håber, I har nyttet og lyttet med. Ja, tak fordi I lyttede. Ja. ja. Check uh, ja. vores Facebook-side. However, it is a fantastic Der kan man lige tage tryk på ja. lidt mere. Check vores Facebook-side. Teknokraterne. I'll It's <laughs> like rather now